A műsort a Zuglói Önkormányzat támogatta. Itt. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Jó reggat, lehet? Onaban, karácson Gergé, néhány mondatot szeretnék mondani, és aztán belevágunk, nem vagyok ügyész, de a mai beszélgetésünk meglehetősen pattogós és előre is elnézés kérek, de nagyon barátságtalan lesz. Azért lesz barátságtalan, hogy ebből a lehető legjobban jöjünk ki. Nekem nem az a dolgom, hogy szeresselek téged független attól, hogy nagyon jól tudod, hogy szeretlek, szeretném ezt a beszélgetést úgy befejezni, hogy senki, aki bennünket hallgat, minimális hiányérzetese legyen, miközben természetesen ez lehetetlen, és fogalmunk sincs, hogy hogyan fog zajlani a nap. Két dolgot szeretnék rögzíteni és elmondani. Mi 2015. március 20-án beszélgettünk, és akkor nagyjából 8 óra 20 perckor azt mondtad, hogy nem fogsz vétózni, és aztán 8 órán belül vétóztál. Ez egy elég jelentős változás. Háttértanulmányokat folytattam az ügy kapcsán, beszélgettem emberekkel, az informátoraimat nem adom ki, de azt szeretném mondani neked, hogy a nagypártok képviselőivel beszéltem, beszéltem képviselőkkel is. Semmi olyasmit nem fogok mondani, ami alapján ők beazonosíthatóak lesznek, de olyan beszélgetést szerettem volna veled folytatni, ami után fél kilencszer nem jut eszembe a nem létező lépcsőházban a Jézus Mária. Ezt miért felejtettem el megkérdezni? Kértem. Miért vétózta? Mi ja, amikor legebb beszéltünk, akkor euh, én mondtam, hogy én nem euh, nem értettem egyet értett az a döntéssel, illetve, hogy a bíróság biztos hogy abban, hogy meg is fogja ezt változtatni. Ezt nem, ezt nem mondtad. Azt mondtad, hogy jelentős összeggel fogadnál az egyik verzióra, de ezt nem mondtad. Jó. Mert nem nem akartam megelőkezni a bírósági döntés, de, de hát szerintem ez nem Mindegy. Tehát ez, ez, ez fontos tudni, hogy, hogy, hogy én ezt gondolom, hogy, hogy nincs az a bíróság, ami ezt a döntéseidben hagyta volna. És mivel a, a vétó, ami a polgármester kezében van, az alapvetően egy politikai típusú vétó, tehát az olyan döntéseket kell jelölkodálni, vagy van, van lehetősége blokkolni, vagy azott esetben megváltoztatni, amelyeket politikai az önkormányzat érdekével ellentétest Fontos van. blokkolni, vagy megváltoztatni? A vétó alapvetően a blokkolásra alkalmas. A hát blokkolásra alkalmas, de nyilván mivel újra döntenie kell a később testületnek, van esélye arra, hogy másféleképpen döntsön. Uh, és mivel itt van jogorvoslati lehetőség, és ráadásul nekünk egy folyamatnak a jogszerűségét kell uh, értékelnünk, ezért azt gondoltam, hogy, hogy a bíróság az megállapítani megállapítanék uh -huh. a dolognak a végét, mint, mint uh -huh. adott esetben nem az adott döntés. Viszont, uh, és uh, ez elég néhány óra lejátszott, és nagyon, hogy szerintén senkivel nem beszéltem meg között az időszak között, uh, azért változtatta meg a döntésemet mert azt láttam, hogy ez a döntés iszakosan rájeg az új képviselő testületre, mert senki nem fogja olyan jogászkodó módon ezt az egész dolgot tekinteni, mint ahogy én tekintettem, nem jogász lévén, de próbálom tisztességgel a szeradattalmat és értelmezni a különböző intézményeket, és tekintettel arra, hogy a legtöbb önközött a döntés fölött egyébként nincsen ilyen nagyon egyértelmű és világos jogorvoslat. Ezért azt gondoltam, hogy, hogy vétózni itt nem kell. De azért változtattam meg a döntésemet, és utólag azt gondolom, hogy helyesen tettem, hogy ezt a döntést megváltoztattam. Mert az egész ügynek a percepciója, ahogy erről kialakult egy nyilvános társadalmi vita, amilyen mértékű volt ez. A... Abban azért egyezünk meg még itt a beszélgetés legelején, hogy ez a társadalmi vita... Ahogy én tapasztalom, alapvetően féligasságokon alapult, ami egyébként nagyon sokszor jellemzi a vitákat, de azért a vitának a kimenetele szempontjából mégsem közömbös. Ugye itt ez a vita alapvetően arról szólt, amit te megfogalmaztál, még a múltkori beszélgetésünkben lehet a -e politikai jogból valakit kipöckölni, de ez egy olyan leegyszerűsítés ennek a történetnek, amely nem biztos, hogy nem egy túlzott leegyszerűsítése. Ö, ez, későtelen, ez későtelen, de az az ok, amiért azt hogy itt politikailag is, ez a kérdés, ez a döntés az önkormányzat kárára van, az az, hogy kezdett kialakulni, és ezt mondom, néhány óra alatt lehetett látni eléggel nagy erővel, amilyen szinten egy önkormányzati ügy persze meg tudja forgatni az országos közlemény, de azért itt azt gondolom, hogy elég sokan foglalkoztak ezzel az ügyel, Az a kép alakult, hogy az új testületben a politikai játszmákat ezzel az eszközzel akarják lejátszani. És szerintem ez a, ennek a képnek a kialakulása velünk kapcsolatosan eznek olyan, ez egy olyan súlyos politikai következmény lenne, amit én, én, én, én azt gondolom, hogy nekünk... Én ezt értem, de hogy ezt egy politikai vítóval meg lehetne szüntetni, ez nem ön ellentmondas? De, e, abban azért persze bizonyos szempontból, igen, de más szempontból, mert mivel mi ezt mindenképp politikai lépésnek tekintés, nem egy többé-kevésbé e, a jogszerű folyamatot, ami egyébként annak a jogszerűtlenségét csak és kizárólag az okozhatja, hogy el van a jogszabály, amit alkalmazni kell. Mivel, mivel ezt egyébként mindenképp politikai lépésnek tekinti, én meg a politikai értelemben az egyetlen lehetséges eszközt próbáltam alkalmazni ez a ház. No, ezek szerinten rosszul mértett fel a terep viszonyokat csütörtökön délután 4 órakor? Én azt gondoltam, hogy ha a bíróság vissza fogja előzni várni akkor, akkor akkor ki fog derülni az, hogy, hogy az a a rosszul. És miközben nem tudjuk, hogy a bíróság hogyan dönt, gyakorlatilag egy nap alatt meggyőzött téged a közvélemény arról, hogy vétózzál. Hát nem is egy nap alatt, én már délután, tehát azt mondjam, én dél körül már nyilatkoztam az eltelkobnak, hogy vétózni fogok. Én ezt értem, de akkor is eltelt inkább egy nap, mint egy fél. Magyarul nem önként és hoztad meg ezt a döntést, hanem érzékeltél olyan még nyilatkozásokat, amely megnyilatkozások téged arra vettek rá, hogy megváltoztasd a döntésedet. Igen, igen, és én azt gondolom, hogy nyilván mindig meg kell magyarázni, hogyha valaki megváltoztatja a nyilvánosan képviselt álláspontját, főleg, hogyha ez három óra alatt történik. De én meg azt gondolom, hogy... Hogy itt ez, ez volt a mennyi, mennyi idő áll a polgármester rendelkezésére ahhoz, hogy vétózzon? Három nap. Tehát vasárnapig tudtam volna vétózni, de nem akartam ezzel nagyon várni, ezzel a döntéssel. Mondom, reggel még úgy kértem föl, hogy egy csomó jogi szakrizemény állt a rendelkezésen le. Amik, amik alapján benne nem volt kétség a bígyság hogyan vissza fogja helyezni a Várnai Lászlót a képsőtestületbe. Én ezzel is érvelettem, megmondom szintén befelé, hogy szerintem teljesen felesleges még ha valakinek vannak is ilyen elképzelései, hogy, hogy ebbe az irányból menjen, hogy ez egyszerűen nem fog működni, és politikailag ez egy nagyon nagyon gól, mert akkor a Mártit csinálunk a Várnai laci ami ami, ami szerintem nem nincs összhangban az ő politikai integritásával, hogy én szépen fogalmazza. És amennyire láttam egyébként Na minden most nem akarod megint jósolni, tisztőt napjon a test születni, hogy újra döntünk. Oké, okay, de ideig el fogunk jutni. A tenepi háttérbeszélgetéseim után különös tekintettel erre nagyon érdekes volt most visszahallgatni a beszélgetést, hogy mit kérdeztem jól, mit kérdeztem rosszul, egyáltalán, hogy mennyire áll el 48 vagy 72 órán keresztül egy beszélgetés, de ami ennél lényegesebb. Ugye arról van szó, hogy Várnai Lászlónak volt köztartozása. Ezt észlelték, és erre való tekintettel elindítottak ellene egy méltánytalansági eljárást, amely méltánytalansági eljárást folyamán vagy ezt, vagy ettől függetlenül Várnai László észlelve azt, hogy neki köztartozása van, befizette ezt. Magyarul mire ez a közgyűlés összeült, addigra neki köztartozása nem volt, és azt, hogy a fővárosi kormányhivatal azt az állást foglalást adta, amit adott, az egyebek között azon is alapult, hogy közben ez a köztartozás megszűnt. Ez korrekt? Igen. Azt kérdezem tőled, ez nyilvánvalóan politikai lépés volt, valaki figyeli ezt a táblát a Navon, én nem tudom ez hol van, de nem is az én dolgom, tapasztalta azt, hogy ott köztartozás van, ezt követően pedig ezt kezdeményezte Tildi Balázs és Erdős Dóra, mindketten a Fidesz frakció tagjai, és ezzel kapcsolatban Pécsi Dián március 13-án úgy döntött, hogy zárt ülés napirendi pontjai legyenek, javaslat döntéshozatalra Várai László Sándor önkormányzati képviselővel szemben felmerült mértatlanság ügyében. Azt kérdezem tőled, hogy azt követően, hogy ezt a méltánytalansági eljárást kezdeményezik, mennyi időn belül kell összehívni a közgyűlést? 30 napon belül. Azt kérdezem tőled, hogyha valakinek köztartozása van, az egyébként lehetőséget ad méltánytalansági eljárásra? Ezek szerint igen. Igen. Hát csak ez az egyetlen, ami méltánytalanság alkalmat. leeltenyítve attól, hogy valaki el van tilt a közügyek ami ami egyébként uh, ugye egy bűtetőtörvénykügyi tényállás, uh, de egyébként, ha jól tudom, akkor nincsen mások, ami méltontalansára adna alkalmat. És hát nyilván a történetnek azért az is a része, erről még nem beszéltünk, uh, mert én nagyon korlátoztam a, a mondókámat erre a konkrét ügyre, mert ugye van egy jogszabály, amit nekem élőnyesítenem kell, és az önkormányzat jogszabály működéset, kapcsolatosan komoly felelősségem van, de azért azt tudni kell, hogy ezt a törvényt annak idején más formában, de ebben a szellemiségben azért alkották meg, hogy a felcsúti független polgármester kigolyózzák, hogy helyette Mészáros újra újraindul hasonló választáson, tehát ennek van egy ilyen még ez is egy is része annak. A, tehát amikor kialakult a társam egy az ügyről, senkit nem érdekelt a várnai lakcinak, van-e tartozása, vagy nincs, hogy ő egyébként hogyan öt éve rosszul vajat be a, a saját anyagi helyzetét a vagyonyilagkozatában, ez senkit nem érdekelt, hanem arról szólt, hogy van-e megválaszott képviselő, és azt el lehetett távolítani. És, és én, én azt gondolom, hogy az Hogyan az... hogy Mészáros Lőrincet székben sikerült segíteni, ezáltal várnai Lászlót, ki lehetett volna segíteni ebből a székből, csak egy másikból? Igen, igen, igen, igen. Hát a, annyi a különbség, hogy, hogy a, a felcsuti polgármesterre utólakoztak jogszabályt, tehát ez egy utólag alkotott jogszabály volt, ami létrehoztott az intézmény, már a választású. Vajon annak van-e jelentőség a mi története szempontjából, miközben ez nem a mi története, hogy honnan szagolta meg ezt Várnai László, és fizette be az utolsó pillanatban, és ezzel megszüntette, vagy megkihúzta ennek az eljárásnak a méregfogat? Uh, hát most nem van kéne emlékeznem a számokra, de azért az életszerű, hogy maga az eljárás volt az, ami fölívta a figyelmét, arra is az Vajon a Fidesz ezt... miért nem azt követően... Erről már volt, volt. Én ezt értem, de vajon a Fidesz miért nem várt ki ezt az időpontot, és akkor biztosra mehetett volna, vagy ezt kérdeztem meg a Fidesztől, függetlatilag, hogy megkérdeztem a Fidesztől is, mit mondtak? Hát igen, ez, én, nekem egy dolgom van, valaki elindít egy ilyen eljárást, azt nekem 30 napon belül kell folytatnom, ezért volt rendkívül. De hogyha ez a köztartozás egyébként ott lett volna, és valaki méltatlansági eljárást indít, akkor egyébként a közgyűlés nem hozhatott volna más határozatot? Hát akkor jogszerűenül döntött volna, igen, és akkor meg egy másik típusú probléma jött volna ki belőle. Most Ezt most nem értem. Mert, hogy, hát, ha teljesen egyértelműen lehet volna állapítani tehát, hogyha a, mondjuk a képsőtestületi ülés napján is van Igen. a képsőtartozása, akkor valószínűleg nem tud máshogy dönteni a testület, akkor annyit lehet mondani csinálni, hogy elmondani, hogy... hogy hogy egyébként a politikailag mit gondolunk arról, hogy egy nevegységes arról tudás miatt valakit megelfosztani? Ugye itt egy olyan emberről van szó, akinek permanensen voltak köztartozásai, volt olyan informátorom, aki arról is beszélt, de erről te is beszéltél, ő lett fel számszerűsített, így aztán az összeget nem mondom, hogy jelentős pénzbüntetés volt, amely elévülésre alapozott, akkor az pedig ugye öt évet feltételez. Igen, igen. Hát ugye ezt onnan tudjuk, hogy hogy a képviselő benyújtotta az adó folyószámláját, és akkor ezen azért néhány dolog látszódott. Mindezt történt úgy, hogy 2014-ben, emlékezetem szerint itt vannak a papírok, 12 millió forintot, az idejében pedig 7 millió forintot tüntetett fel a vagyonnyilatkozatában, mint megtakarítást. Hát én ezt, ezt a részét nem látom, de... Hát ezt a részét nyugodtan látod, rámész a saját honlapodra, megnézed, és igen. akkor látod. Hát úgy értem, hogy ez most nincs előttem, de Ugye ennek kapcsán én, én... Akkor szeretném neked elmondani 2014-ben takarékbetében takarék elhelyezett nektakarítás 12 millió 8-as pont az összességében a mindenkori képviselői alapdíj két havi összegét meghaladó pénzintézeti számla követelés vagy más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés pénzintézeti számla követelés forintban 2 millió forint ez összesen 14 millió forint idén pedig azt írja a takarékban elhelyezett megtakarítás 7 millió forint, tehát hogy ezek a köztartozások ilyen e, e, felhalmozások mellett jöttek létre. Igen, és, és ezt nagyon fontos látni, és ezt el is mondtam egyébként a vármely képviselődnek is, személyesen is, a testletülésen is, hogy, hogy én persze pontosan tudom, hogy sokkal, teljesen más, amikor a felcsútt polgármesteret kifelejt egy milliárd volt vagyon levalásáról pozitív értelem előtt, tudom beszélünk, mint az, hogyha valakinek van néhány, akár néhány ezer, vagy néhány tizenforint adót adódás, és azt nem írja be, de hát, hogy egy képeselőnek, szabálykövetőnek kell lennie, és ilyen szempontból nincs különbség a tizenforintos adósság, és az egy milliárd forintos profit. Ebben eket teljesen igazad van, de akkor látnia kell a hallgatóságnak azt még akkor is, hogyha ez így szóképzavar, hogy a vagyonnyilatkozatnak nyilatkozatnak a rosszul kitöltése, abban való hamis adatok feltüntetése, méltánytalansági, vagy méltatlansági eljárás indítására nem alkalmas. Pontosan. A törvény szerint eh, tulajdonképpen a rossz hagyomény nyilatkozatnak. Jelenleg sem az önközeti képviselők sem az országősi képviselők szintjén nincs semmi jó következménye. eljárás lehet -e indítani valaki ellen, azért, mert egyébként hamis adatokat tüntet fel, ha hamis adatokat tüntet fel. Az én legjobb tudomásom szerint nem. Ha egyébként lehetne, és abban elítéli a bíróság a képviselőt, az alapján a méltatlansági eljárás e vagy sem lehet, -e ez a logika amennyiben ez, ez műtött tényás lenne és eltiltanak a közgyűjtéktől, akkor igen. Visszatérve a közgyűlésre, 16-án, illetve 13-án azt mondja Pécsi Diana SK elnök, hogy zárt ülés napirendi pontjai. Azt kérdezem hogy hogyha zárt ülés napirendi pontjai, akkor külön meg kell -e szavazni, hogy ez az ülés zárt lesz-e vagy sem? Nem, mert ez a törvényerejénél fogva az ilyen típusú ügyek azok zárt az ülésen Adott esetben el lehet az ártüléstől, tehát van olyan zártulés, ahol a személyes érintettség miatt a valamelyik érintett fél kérheti az ártülést, de azonban ez egy olyan száma, amit csak az ártülés sem lehet Értem, akkor külön miért kell feltüntetni azt, vagy külön miért kérte az MSZP, hogy legyen zártülés? Nem az MSZ kérte. van Ez eredetileg így ment ki a rendben, Tehát ez, ez az a törvény erényénél fog az azt mondja, most előttként nem véletlenül kért az MSZP-Apolgármestere titkos szavazást, melyet ők egységesen meg is szavaztak. Akkor ez mi? Nem, hát ez a két dolog. Az egyik dolog az, hogy az ülés van, és a sajtó, illetve egyéb érdekülők nem vehetnek részt. A másik része pedig az, hogy. Hogy a képviselők egymással láthatják? A szavazás maga az hogyan néz ki. Ugye lehet titkosan szavazni, és nyíltan szavazni a titkos szavazást. Kérésére egyébként szerintem mindenki megvan a joga. Tehát én, én ezt, ezt... Ezt én tökéletesen értem, de így utólag azt kell, hogy mondjam, hogy egy több hiba is volt a múltkori beszélgetésünkben, amit elkövettek a felek. Azt kell, hogy mondjam, hogy te a 12-ről sem beszélhettél volna, hiszen Várnai László egyébként a saját tevékenységével teljesen összhangban és harmóniában egy olyan képviselő testületi ülésről számolt be a naplójában vagy a blogjában az, Na pontosabban mondva a másnap, de úgyhogy 0 nulla óra egy perckor, amiről egyébként ő nem számolhatott volna be. Ez, ez nem pont igaz. Az eredmény, a szavadás eredménye az nyilván most természetesen. Tehát az, de az, hogy Roszgonyi Zoltán mit mond közben és mit nem mond, az már nem ezek már olyan részletek, amelyek messze nem kerülhetnének bele ebbe, és ezzel kapcsolatban például nincs olyan politikai hangulatkeltés, amely x alkalommal Nerónál felvárnai Lászlónak azt, hogy miközben e, valamiről döntenek, és annak a döntésnek maga is alá kell, hogy vesse magát, ő fogja magát, és nem, nem veti magát alá. Igen, hát... Ennek a jelentőség az én szememben tízes skálán tízes. Az, hogy erre a társadalom érzékenye vagy sem, arra én teszek. Ez egy olyan hangulatkeltés Várnai László részéről, függetle attól, hogy innentől kezdve ellenőrizhetetlen, hiszen a feleket nem lehet arról megkérdezni, hogy ez így van-e vagy sem. Beleértve, hogy ő egy olyan választási matematikával is foglalkozik egyébként ebben a blogban, amely vagy igaz, vagy nem. Márpedig mindazok a sajtóorgánumok is, mindazok a visszhangok, amelyek hozzád elérkezhettek, azok ennek a logikának a mentén voltak, amelyeknek egyébként a valószínűsége kereken 50 százalék, pedig ez az 50 százalék az orosz sejt túl jó arány. Ö, ö, ö, világos, de azt gondolom az a, az a hangulat, ami kialakult ennek az ügynek a kapcsán, és ami nekem arra a belátással itt, hogy, hogy igenis vétózza meg a döntés, mert egyszeren politikailag ez egy, ez, egy, ez egy teljes katasztrófa, amit a nyakunkban veszünk ezzel, azt azért nem Alánai László alkotta ki, hanem az egy országos percepció arról, és megmondom, őszintén nekem ezt lehet, hogy látszom kellett volna egyébként is, hogy itt van egy Fideszes törvénygyár, ami ami, ami a lehetővé teszi azt, hogy kifolyózzanak képviselőket a testületekből mindenféle egyébként az ügy, és a demokratikus képviselet súlyához képest tisztítsári szempontokból, és ráadásul egyébként ugye mindenki meg Kész, kell hogy ezt a helyi Fidesz csinálta, amikor ezben ez, ez, ez sem így történt, hogy az a dolog egy kicsit bonyolultabb. Ennek a bonyolultsága nem lényegtelen tudni, 22-en vannak ebben a képviselőtestületben. Ebből 9 Fidesz, 9 MSP van egy civil, egy jobbik, egy LNP-s, vagy te? Most pedig lenne, hogyha 8 itt... MSZP van és 8 MSZP-s van, és 2 pms tehát... Akkor, ez... akkor el, el, elnézést, még inkább. Uh, abban az esetben uh, végképpen, uh, amennyiben te tartózkodtál, uh, illetve te nem ne azt mondtuk, hogy tartózkodtál, te azt mondtad, hogy nem szavaztad meg ezt a döntést, abban az esetben uh, itt uh, olyan átszavazásnak kellett megtörténnie, amiben biztos, hogy részt vett a Fidesz és az MSP. Uh, miközben a Fidesz és az MSP uh, részéről ezt senki nem erősítette meg, és se nem cáfolta. Hát igen, és ehhez, ez nem is kellene lehetőket erre kényszeríteni, tekintettel arra, hogy titkos szavazás volt. De így aztán azt sem lehet tudni, hogy te egyébként mit szavaztál, hiszen mondhatsz más, mint amit tettél. Hát persze, hazudhatok bármikor, de igyekszem ezt azért elkerülni. Én ezt értem, én ezt értem, de azokban a háttérbeszélgetésekben, amelyeket én tegnap folytattam, azért ez a választási matematika, mármint a 12-10 sokaknál szerepelt, és természetesen mindenkinek volt egy verziója. Hát én, néz, én, én azt gondolom, hogy nagyjából tudom, hogy ki hogyan szavazod, de... de Elnézést, mi alapján tudod, Tehát neked halvány lila gőzöd, nem lehet, tehát neked épp olyan titkos, mint bárki másnak. Na, de nem is, azért, azért például akartam folytatni, hogy de engem ez a különösebben nem is érdekel, és volt egy testületi döntés, amely testületi döntés, azt a láthatatot kelti az országos közvéleményben, hogy zuglóban a politikai... A politikai adókapokat, jogi eszközökkel is maga akarják írni, és egyébként egy nyilvánvalóan nem teljesen makuláklan, de a helyi civil nem nagyon fontos szerepet játszó embert ki akarnak, hogy a testületből, egyszerűen azért, mert nem tetszik a pofája, már bocsánatot kérek. Tehát ez a kép alakult ki. Szerintem ez a kép, aki alakul és megszületett az kapcsolatosan, az óriási károkat okoz az önkormányzatnak, és én most ha csak az a kérdés, hogy vajon a Vétuddal, ezt megszüntetheted, e vagy sem? Nekem vannak ez ügyben kétségeim. Éppen abból adódóan, hogy te mondtad azt az előző beszélgetésünkben, hogy te kötve hiszed, hogy Várnai László mennyiben a bíróság visszahelyezné, akkor számolna azzal, hogy ami történt vele, azután nem lenne érdemes pontosan úgy folytatni, ahogy egyébként korábban folytatta, hogy tette. Na, hát igen, én nem most, most megint azt a mondatot szüveszni neked elmondani, hogy komoly kérdbe merni fogadni arra, hogy hogyan fog önteni a testület, de nem mondom meg, hogy hogyan. Hát. Mondván, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a testület egyébként ezt a 12.10-et tudja produkálni. különös tekintettel arra, hogy azért ez a 12.10 egyszer már borzolta a kedélyeket, emlékezetem szerint, és te is tudod pontosan, hogy én miről beszélek. Igen, igen, igen. De azért ne legyünk dodonaiak, mert te és én tudjuk, közben azért nem árt, ha más is tudja, hogy ez Roszgonyi Zoltán alpolgármesteré választása, amelyről kiderült, hogy azért az közel sem bír olyan konszenzussal, mármint hogy ez a döntés megszületett, mint amilyen mértékben egyébként ezen a papíron megszáradt a tinta. Persze, persze. De... Na ők mondod neki, hogy persze, persze, meg én is mondom, hogy persze, persze, mert mind a ketten nagyjából ugyanazt tudjuk. De közben a közvélemény nem egészen tudja azt, hogy úgy működik a képviselőtestület, hogy ezzel kapcsolatban komoly feszültségek vannak, és ezek a feszültségek bármelyik területen kitörhetnek tektonikusan, adott esetben várha, választhatják hozzá Várnai Lászlót, miközben neki ehhez olyan nagyon sok köze nincs. Beleért vagy adott esetben, hogyan szavazott, vagy hogyan nem Igen pedig ez mind arról szól, hogy a politikai béke, ami számodra fontos, és számomra is fontos zuglóban, az annál sokkal törékenyebb, mint amit feltételezünk, és ez ügyben Várnai László csak egy epizód szereplő, egy fontos epizód szereplő, de nem több annál. Nem hát azt te hogy epizód szereplő, mert azért, ő, azért, azért olyan Budapesten nem nagyon van, hogy valaki egy civil szervezettel a harmadik erővé válik egy kerületben. Ami persze a kicsit estetem, mert ugyanúgy egy mandátumot jelent neki, mint a Jobbiknek, hogy az rmp az... Hát így aztán nem is lesz harmadik erő. Tessék? Így aztán nem is lesz harmadik erő, bár mindent elkövet ennek érdekében. Hát igen, akkor lehetett volna belőle mondjuk mondjuk a magármester, meg tud állapodni a baloldal a választás előtt, amit én, amit, amit én őszintén reméltem, hogy egyre fog jönni, de végül is ez nem sikerült. Azonnal, hogy sok oka van ennek, hogy ez így lett. De egyszer, mint száz. A testületnek van 15 napja, hogy a vétóhoz képest újra döntsön, tehát Tudom, hogy ez a közgyűlés eheti heti programján nem szerepel, nagy valószínűséggel a következő heti programban szerepel? Hát e e e most ebből tájékozódnom kell, hogy sürgősséggel fölvesszük a képviselőtestületet az ülésére, mert az eredeti napi rendet már elkiküldtük, tehát e ott nem tud szerepelni, de sürgősséggel föl lehet. Vett. Azt kérdezem meg tőle, hogy te, mint politikai aktor. E be vagy nem avasz be, ez rajtad múlik. Fogsz-e ügyben háttértárgyalásokat folytatni, vagy ez neked nem dolgod? Vagy ez elvi kérdés, hogy nem teszed? Vagy elvi kérdés, vagy gyakorlati kérdés, hogy teszed? E, Gyakorlatilag erről szól az életem, hogy ilyen tárgyalásokat csinálom. De, de most arról beszélek, hogy mindent elköltesz annak érdekében, hogy ez a 12-10 ebben a formában ne ismétlődhessen meg? Ö, nem így fogalmaznék, szeretném a, a szempontjaimat részletesen elmondani, a már meg is tettem a. a a politikai szereplőknek, és én valóban persze arra törekednék, hogy, hogy ne, ne ezek, ez az ügynek kerüljön a bíróság elé. Ugyanekez egy fix partnered van, az az MSZP, velük együtt vagytok, akkor ezek szerint ugye akkor tizen. Igen. Az kevés. Igen. Hát illetőleg a Várnai is, aki egyébként megtette azt a szívességet, hogy nem tartózkodott, hanem nem szavazott, majd úgy Várnaival együtt tizenegyen vagytok, mert úgy várna egyébként ebből a szavazásból nem vonja ki magát. Az még mindig kevés. De hát mondtak mások is. Akik... 11-11-nél mi van? Akkor te jössz? Akkor illetve hogy jössz? Tehát kétszer nem szavazhat. Mi van 11-11-nél? ez minősített többség, tehát hogy a 12-nek kell lennie. Magyarul 11-11-nél megúszta? Az, az nem. Igen, igen, igen. Azt kérdezem tőled, hogy a Várnai László egy ezzel együtt számolhat, hogy a nyilatkozatával kapcsolatos pontatlanságok miatt eljárás kezdődik ellene képviselőtestületen, belül adott esetben képviselőtestületen, kívül. Hát persze, én ezt, ezt, ezt értkezdem, én ezt már szóban. Ma, Magyar az ő makulátlansága azért nagyon nehezen fog létrejönni, vagy visszaállni? Hát... Belejt, hogy már a Várnai László eddig mindig megtalált engem, ha meg akart szólalni, de tételezzük fel, hogy rájött arra, hogy én őt különösebben nem szeretem, ami egyébként lényegtelen dolog, mert vele ugyanígy elbeszélgettem volna ebben a barátságos hangnemben, aki ezt a beszélgetést véghallgatja. nem tudom, hogy rájön-e arra, hogy én téged szeretlek. De az aztán végképpen kihozott engem a sodromból, bár ez a látszat, hogy Várnai László pénteken nulla óra egy perckor. Befejezte a blogját, de azóta, hogy te vétóztál, azóta, azóta valahogy elfelejtett beírni bármit is a napirend utáni monológiában, hogy jaj, de jó, hogy a karácsony vétózott Az én belső hangom azt mutatja, hogy Várnai László kivár, olyan módon vár ki, amely azt a szándékot, amit te meg akarsz valósítani, nem segíti a jövőben. Nézd, az, hogy a most a Laci mit gondol, vagy ezt hogyan fogja interpretálni, rossz fogja interpretálni, mert ezt pontosan tudom, de hát ez engem mélységesen nem érdekel. Igen, de az én megfogalmazásom szerint, és ezt vállalom a kockázatát gyáván, nem írja meg a blogjában azt, hogy Karácsony Gergely közben vétózott, miközben ad megmondta, hogy nem fog vétózni. Tehát ez valahogy nem látja a kommentáról, és nem mondja azt, hogy győzni fog az igazság, nem áll ki melletted olyan módon, amiben azt mondhatja, hogy nehezen, de olyan döntés hozott a polgármester, ami egyébként szerintem jó döntés volt, íratta volna napi utáni utáni monológiában. Tehát én nem, nem tudom, mit fog írni, én ismerem az ő gondolkodását, ő, ő, ő egy intrikus alkat most. Én ezt értem máskor, pillanatokon belül reagál, most eltelt szombat, vasárnap, hétfő, és valahogy nem tudott, nem szakított rá időt. <há> Engem nem, nem, az, nem az azért, az, hogy mondjam, nem az bezsett a politikai döntéseknél, hogy, hogy, hogy, hogy mit ír a valamelyik képviselő a blogjában, nyilván az is fontos, mert általában elszóttam olvasni, amiket ír, bár, bár egyébként nem biztos, hogy kellene. Uh, de hogy itt, itt tényleg arról van szó, hogy kialakult egy olyan kép ö, ennek a testületnek a, a, a megítéléséről, amit, amit én nem, nem szeretném, hogyha, hogyha, hogyha kialakulna és éppen ezért vét, vétosztva. Fogsz-e beszélni a két elnökkel, Túl Csabával és Papcsák Ferencön? Tessék! Fogsz-e beszélni a két elnökkel, akik egyébként nem képviselőtestületi tagok? E, parancsnoki jogkörük is úgy van, hogy nem szabhatnak meg semmit sem, de azért ők mégiscsak ezenek a két frakciónak fontos emberei, annélkül, hogy frakciótauk lennének. Tehát Tócsabával és papcsák Ferencsel fogsz-e beszélni? Szinte biztos. Tócsabával már beszéltem többször, már a döntés után is, és hát a Papság kevésbé aktív a kerületben. Tehát én ott, a, amikor a FIGYES-szer akkor alapvetően a Rozonyi Zoltánra szoktam tárgyalni, Vele még nem tudtam beszélni, mert ő nem volt Magyarországon az a megítvége. Igen, ő külföldön van, tudtommal, ő egyébként a blogjában azt írja, hogy... Karácsony Gergely a Boldogság világnapján megvétózta a Várnai László képviselő méltatlanságát kimondó határozatot, jól tette, egyetértek azzal, hogy nem szerencsés politikai vitákat jogi eszközökkel lerendezni, és azzal is, hogy alaposabban meg kell vizsgálni Várnai Képviselő mulasztását, de ez végképpen érdekesé teszi azt, a matematikát, amiben nem fogunk tudni belemenni, hogy a 12-10 hogy jöhetett létre, mert ennek ugye alapvető jelentősége van, miközben mi ezt itt a patológián, ezen a politológiai patológián nem fogjuk tudni felboncolni. Hát, ö... Mert hogyha a rossz nem szavazta meg. Hát ő így fogalmaz, igen. Hát elnézést, nem így fogalmaz, ezt írja. Tehát akkor most ugye az így fogalmaz, az azt mondja, hogy igazat mond, de vagy sem. Hát Nézd, szerintem azért az tényleg az van, hogy van olyan, hogy hol el szavazás, van olyan, hogy, hogy a képviselők tényleg nem egységesen szavaznak egy frakción belül. Általában mindig azért szoktuk megdorkani a politikusokat, mert mennek a az után. Ezek szerint szerintem az ügyben nem ez történt. Most függé az ő kimenetétől ez önmagában nem baj van egy helyzet, lehetett látni a reakciókat, nem csak én láttam ezeket a reakciókat, nem csak én láttam azt, hogy... A... Könyörgöm, akkor mi nem ad be valaki egy törvénymódosítást a parlamentben ez ellen a méltánytalansági törvény megszüntetése ellen? A párbeszéd én... a Magyarországért azzal miért foglalkozik? Miért csak azzal a foglalkoztat téged látható módon, hogy pénteken milyen konferencia lesz Babárci Eszterrel és Tamás De én azt is elmondtam abban a nyilatkozatban, amiben a vétot bejelentettem, hogy, hogy én mint konkrétul polgármesterként van lehetőségem arra, hogy a, hogy a kormányon keresztül jogszabálymodosítást javasoljak, és már a jogász azt a levelet, amit el is fogok utatni, amiben elmondom. Jö, de ez ebben a közleményben hol van? Menne van. Olvasom. Karácsony György Budapest Főváros 14. Kelet zúgó örmányztaton a polgármester Magyarország helyére vét nyújtott be métatlanságot kimondó képviseltest döntéssel szemben. A polgármester azpontja szent elkölsi alapon valóban felvethető várműr képviselő mértlansága hiszen 20 a ideig fennálló köztartozása volt, amint nagyobb részben csak a méltatlansági eljárás megintettását követően fizetett meg és tudomásra ellenőresen tüntette fel azt a képviseli vadjon nyilatkozatában. Bármely képviselő, a 2015. évi vonyalnyilatkozat sem nyújtotta be időben, valamint nem tett eleget határidőben a kötelezettségének, hogy beendkezen a köztartozás mentes és adózók adatbázisába sőt abban a mai napig nem szerepel. Ugyanakkor a jelegi miért törvény méltatlságra vonatkozó szabály a polgármester megítélése szerint igazságtalok és alkalmazhatatlanok. Az ebből fogadó jogi bizonytalanság pedig nem szolgálhatja az önkormányzat érdekeit A polgármester látszatát is elkívánja kellő annak, hogy a képviselő politikai vitáikat kívánják jogi eszközökkel igénybe vételével rendezni, vagy így módon akarnák megtörni a politikai vitáiból származó sér. Melyiket. A Vétó nyomán a képviselő testületnek 15 napon belül ismét tárgyalnia kell várni, a mélatlanságának ügyét. A polgármester kezdeményezzi tovább itt van az Országgyűlésnek a 2011 évi. Oké, rendben van, itt van. És a bizottsághoz fordul, ez rendben van, ugyanakkor azt szeretném neked mondani, hogy például ez a közlemény ebben a formában, és ezt most nem azért mondom, hogy közben legyen valami igazság, vagy itt van, oké, rendben van, jól tetted, egyáltalán nem szerepel az a uglói önkormányzat hollapján, azt hosszan kell kikeresni, egy ilyen indirekt szövegben szerepel ez. Úgy kellett halászni. Hát nem úgy működik még a zugló honlap, hogy kéne ez biztos. De jól tetted, igenis jól tetted, hogy ezt kezdeményezted független attól, hogy ez egyébként átmegye vagy sem. Hát nekem az a dolgom, hogy elezem azt, hogy egyrészt most van egy tartalmi probléma, mert tényleg azt gondolom, hogy valakinek 40 ezer falint miatt ne lehessen már velvenni a mandáltalát, mert ez abszurd. Itt nem, de nyilván az is abszurd, hogy valakik még milliárdokat fejtettek el, és, és a végatta világos semmilyen következményén az, az egyik. Másrészt, mert függetlenül attól, hogy mi a politikai célunk, ez a, ez a törvényenes szociális célt elérni nem lehet, mert az a törvény. Én ezt is értem, de 12-en ezzel együtt ebben az önkormányzatban múlt héten csütörtökön úgy gondolták, hogy ez oké, okay, függetlenül attól, hogy erről neked és az országnak mi a véleményed, jelenleg zúgló polgármestere vagy. Ott 12 így gondolták. És hogyha két hét múlva másféleképpen fogják gondolni, vagy egy hét múlva, attól ez a 12 tíz egyszer már beiget legalábbis az én emlékezetembe, és óvnálak attól, hogy ne figyelj arra, hogy Várnai László a szó átvitt értelmében téged az orrodnál fogva vezesse. Hát na, na azért szerintem nem ez, nem ez a helyzet a De van rá, va, van, van rá kísérlet, vagy volna rá igény? Ez volna igény, mondjuk úgy, igen. Jó. Elnézést, ezt nagyon jól tetted, ezt, ezt a részét az utolsó három sor az téged igazol, jól tetted, őszintén kívánom neked azt, hogy ezt a csatát meg tudjad nyerni, háborút nem nyersz vele, azt is nagyon sajnálom, hogy háborút kell nyerni, Hálás vagyok mindazoknak, akik velem háttérbeszélgetést folytattak, mert fontos dolog a bizalom. Remélem nem éltem bele vissza, és őszintén remélem, hogy miközben nagyon ellenségesnek mutatkoztam, belátom. az egészet csak azért tettem, hogy ne kelljen minden nap felett fél órát beszélgetni, miközben minden tiszteletem, hogy függetlenül attól, hogy mi péntekenként szoktunk rendelkezésre álltál, én örültem ennek a legjobban, miközben őszintén sajnáltam az apró mindkettő igaz rám is. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, Én... és nagyon sajnálom az aprópót. Drukkolok. Én... Drukkolok. Én... Szia! Önök karácsony Gergelyt hallották, Zuggló polgármesteret. A műsort a Zuglói Önkormányzat támogatta. Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort a Zugglói Önkormányzat támogatja. Igen. Jó reggelt! Haló! Jó reggelt! Szerus, reggelt! Csak, vagyok. Szia! Igen. Vagyok a műsorban? Te, te, teljes mértékben. Igen. Hát ez az úgy azonnal, hogy mindenkit megfogott uh, itt zuglóban. Így volt az ideje egyébként arra, hogy uh, áztállásra tekintett egy képviselőtársunknak a munkájáról véleményt formáljon a plénum. Óvattal? Ez egy alkalom Ez a szavazás, ez az ő munkájának a kritikája, vagy ez a szavazás arról szól, hogy valamit nem vallott be? Hát nyilvánvalóan ő ugye elkövetett egy jelentős hibát, mondhatom így, ami, amit nem szabad ö, ö, azt gondolom, hogy, hogy, hogy lekicsinyelni. Ugye a polgármester úr is elmondta, ha jól hallottam, hogy, hogy valaki x-ökséget, valakik meg akármilyen összeget, tehát én azt gondolom, hogy az összegek között nincs különbség. Tehát ha valaki adó-tartozó, és ugye ez már évek óta így van, az ő esetében ez egy vélelem, akkor is abban az esetben azt gondolom, hogy a testületnek ki kellett mondani a, a véleményét, és nagyon helyesen tette. Nyilvánvalóan abban a pillanatban, hogy bemutatott egy igazolást, a panatilag már relativizálta az ő felelősségét bármint képviselőt, de én úgy ítélem meg, hogy nagyon helyesen töntött, ha jogilag nem is, de elköltsélyleg azt gondolom, hogy helyesen ezt a testület. Jó, amikor azt mondod, hogy vélelem, az ugye arról szól, és akkor nem feltétlenül vélelem, hogy ilyen tartozása korábban már volt, elévülésről is lehetett hallani, és pénzbírságoknak konkrét összegéről. Így én abban az időben polgármester voltam, és ugye minden évben vagyonnyiratkozatot kell tenni a képviselőknek, és ha a vélelem helytálló már pedig ez a vagyonvizsgálat, tehát a vagyonnyiratkozatételi vizsgálata az ügyelenti közösszágban meg fogja tudni állapítani, hogyha ő nem vallotta be az elmúlt négy-öt évben az radótartozását, azt gondolom, hogy, hogy akkor oktiratlamisítás is fölmerülhet, mint jogászember ezt. És abban az esetben lehetséges az, hogy büntetőjogi büntető eljárás induljon ellene? Hát én azt gondolom, mivel az nem évült el, mert hiszen ott az elévülési idő az egészen más, hogy azt a büntetőtörvényként határozza meg, akkor nyilvánvalóan e, a bizottságnak, illetve a polgármesternek meg kell tennie a szükséges lépést. Ha én lennék most a polgármester, hát nem vagyok, de én lennék a polgármester, akkor meg kell, hogy tennie a szükséges lépést, amelyében az ügyelendő bizottságú megállapítja. Hogy a képviselő úr is okiratot nyújtott be hosszú éveken keresztül. De tudom, hogy ilyen eljárás az önkormányzaton belül már folyik. Hát én úgy tudom, hogy a polgármester úr elrendelte a képviselő úrnak a a összes függő. E, e, e, vizsgálatát, tehát viszerint, milyen vagyok nyilakozott a szültetve évekig, és az is sajátos, hogy mondjuk ez el, el, elévő egy ilyen kérdés. Én örülök neki, hogy egyébként, de a Várnányi képviselő úr kapcsán derül ezt nem ez az egyetlen e, botránya. Mindenki tudja ebben az országban, hogy mi nem e, tetszíteni kedvel, kedveljük egymást, de azt gondolom, hogy az, aki a Zublói szülők irányának nevezés, ez volt a a felüttés a képviselő azt gondolom, hogy kártárásot e, e, tekintet nélkül valamennyi volt eludasított azt a magatartás kultúrá, kultúrának -e ehhez az, azt a magatartás formát, amit ő az előző években mutatott, és úgy látszik, hogy most is ugyanezt teszi vagy folytatja ezt a munkát. Ugye az, hogy neked mihez van közöd és mihez nem, az nem olvasható ki egyértelműen a történésekből. Mégis azt kérdezem tőled, hogy vajon Tildi Balázs és Erdős Dóra, akik kezdeményezték ezt az eljárást, nem tették volna azt meg, hogy ezt olyan pillanatban kezdeményezik, amikor már nem tud korrigálni a képviselő, és a méltatlanságot, vagy a méltánytalanságot ki kell mondani a képviselőtestületnek. Nincs arra mód, hogy ezen változtasson a polgármester. Úgy látom, hogy csak részben hallottam egyébként szakadozott a vonáz, én úgy látom érzékelem, hogy a képviselő hölgy és úr, abban a pillanatban, hogy tudomást szerzett erről az információt, abban a pillanatban tette meg a bejelentését. Ők taktikusabbak, ahogy a polgármester úr is valamelyik saját nyilatkozatában tette, akkor egyébként jogilag sokkal nehezebb helyzetbe kerül, vagy kerülhetne Várnai lázba. Én azt gondolom, hogy a jelenség a lényeges, most ebből a szempontból ha már így alakult és az elmúlt években akár a jobb, akár a bal oldalon olyan méltatlan akár a jobb oldal felé, akár a baloldal felé a képviselő olyan méltatlan kampányt folytatott, amely egyébként ő, nyilvánvalóan elgondolkodhatja a fog, vagy elgondolkodhatja a politikai szereplőket, amikor azt mondják, hogy jobb is van ebben a kérdésben összefogod, hogy méltatlan nem csupán ezért méltatlan, ha most én személyesen megfogalmazhatom mint magánember, mint országúton lévő ember a a véleményemet, hanem, hanem egyszerűen nem méltó erre a képviselői tisztségre. Lehet politikai vitákat folytatni, árnyalni egyes döntést, el lehet fogadni kritikákat, sőt kifejezetten fontos is, hogy megfogalmazzunk, de csak az említett esetben, hogy a pirányának fejezi az unlói szülőket, akkor az meglehetősen, hogy mondjam, nagyon rosszul vette ki magát, vagy az nem azokat az ügyeket, amelyek az ő kapcsán kiderültek, akár a feleségével összefüggésben e, tanúsított magatartása, amelyben részben, mondjam, tartás, akár más esetben. Magyarul, hogy azt mondod, hogy az a tizenkettő tíz, amely megszületett, abban a döntésben ez minden, mind benne van, független attól, hogy maga a 12. Én úgy kérem, én ezt gondolom. Igen. Most, magán magánember beszélek, tehát ezt feltételezem, hogy abban benne... állnaiv, aki azt gondolja, hogy ez leválasztható róla. Azt kérdezem tőled, hogy magának a Fidesz frakciónak a viselkedése azóta változott-e, vagy az összetartása, hogy Rozgonyi Zoltán, aki korábban a te alpolgármestered volt, most Karácsony Gergely és voltak olyanok, akik számára ez a döntés, mármint, hogy ezt felajánlott a Karácsony Gergely, épp olyan meglepő volt, mint, hogy Roszgonyi Zoltán élt vele én ezt nem tartom olyan ördögtől való dolognak, körbe lehet menni az országban akár Balaton Fürredtől négyházáig, Balaton hosszú évek választási ciklusok óta mondjuk füzetvezetése van, és nagyon példásan viszi a, a várost szocialista alpolgármester is volt van, ha jól tudom. Én ezt nem tartom a nevedekkel hogy, hogy Magyarul azt mondod, hogy ez önmagában, ez önmagában nem osztotta meg a Fidesz frakciót. Én úgy érzem, hogy nem. Én azt gondolom, hogy uh, ahhoz, hogy, uh, hogy uh, egy ilyen uh, egyébként is path helyzetben lévő önkormányzati működésnél nem indokolatlan az, hogy, uh, hogy a politikai szereplők uh, egyenségre jussanak, egyébként az emberek sorszát érintő kérdésekben. Ugye ez azért nagyon lényeges, mert, mert ugye... Köz... Kérd, csak engedd meg, bocsánat! Csak azt szeretném mondani, hogy az én szerint típusok alatt, bár ugye akár csak egy képvisel úrnak is köszönhető meg az orszá Meglehetősen viharosként tűnik fel, de azonban, hogyha megnézed az a hétköznapi működését, a szubúj önkormányzatnak is a döntéseket, 99%-ban a kozmostrákkal és mindenkivel egyhangú döntéseket hozunk. A helyi ügyekben általában nincs ilyen éles pontunk még az ország politikában. Lelkismereti szavazás volt-e, vagy kötelező szavazás volt ebben az ügyben a Fidesz frakcióban, ha te ezt tudod? Nem hallottam a kérdést. Azt kérdezem, hogy lelkismereti vagy kötelező szavazás volt Várnai László kapcsán a Fidesz frakcióban? Én úgy, hát én úgy gondolom, hogy lelkismereti. Ezt a frakció eldöntet, hogy lelkismereti szavazást rendel el. Tudomásom szerint a két ö, ö, ö, előterjesztő nyilván kitartat, vagy kitartott az előterjesztése mellett a többiek tartózkodtak, vagy nem mert Emlékezetem emlékezetten, nem csak de. Hát ez egyedül azért hogyha, lényeges... Ha nekem kellett volna, inkább úgy fogalmaznék, hogy a magánemberként hívtalak, ha nekem kellett volna dönteni, bizonyos a mellett döntöttem volna, mondom, nem feltétlenül az adott eset kapcsán, hanem a, az elmúlt évek vélén... Igen, én ezt tökéletesen értem, de ennek ugye alapvetően azért, va, azért van jelentősége, hogy a 12-10 az végül kiket fedhet. Nem tudom megítélni. De az ennek van jelentősége? Zárt ülés is volt, jól tudom, zárt. Ez így igaz, de? Szavazás. Igen, de abban gondolom, egyetértesz velem, hogy ennek a nagy jelentősége van? Nem tudom elképzelhető, hogy abszolút absz absz mértékben vegyes, tehát ez hatalmasan egy érzelmi döntés volt. Én nem ö, tartom pozitív, nem tartom jó döntésnek a polgármester úr vétóját megteheti. Ugye nekem is volt egy vétó talán emlékszel, vagy emlékeznek alagatók, és a BVSZ tudó ingatlan átve kapcsán. Ebben az esetben engedni kellett volna a jogi útra, hogy hadd menjen el a bíróságra a, a képviselő úr. Most ezt a, ezt a polémiát, vagy ezt, mi is erről beszélünk, látod? De ezt a polémiát tovább folytatja a közvélemény, akit természetesen az érdekel, tovább gyűrűzik ez a probléma. Nem hiszem, hogy zuglónak erre lenne szüksége, mint ahogy a polgármester úrral is erről beszélgettem, mikor találkoztunk, hogy, hogy le kellene zárni ezt az írzatlanul mondjuk úgy, hogy rossz időszakot. És a rendkívül hektikus magalkozó politizálásba egy kicsit nyugodtan szintére vinni zuglók, azt gondolom sokat érdemelni, vagy többet érdemel, és az ott élők is, hogy a akik problémáikról beszéljünk. Azt kérdezem tőled, hogy te ezen a héten, vagy a következő héten, egészen addig, amíg a következő közgyűlés nem lesz, ez ügyben beszélsz e karácsony gergelyel, vagy megvárod, hogy ő felvesse ezt. Ebben az ügyben, hát én ugye előfordul, hogy, hogy mi szoktunk beszélgetni, teljesen természetes. minden politikai oldal képviselővel szokott beszélni ebből a szempontból korrektól. Viszonyom, nyilvánvalóan, hát biztosan fogunk beszélni. Oké, okay, akkor azt kérdezem tőled, hogy azt te egyébként anélkül, hogy belelátnánk a lapokba, kizártnak tartod, hogy az MSZP egységesen nemet mondott? Nem látok vele ilyen szinten a lapokba, hiszen ugye én országjogi képviselő vagyok, és a helyi ügyekre a rozmanyi frakció, illetve a van megbízó, illetve a frakció bölcsességére. Tehát Rozgonyi Zoltánnak, Zoltánnak tudnia kell-e az, hogy hányan szavaztak igennel hányan nem? Nem, meg tudok erre válaszolni, igazából csak nagyon nagyon részben hallak, hogy mindig Azt kérdezem tőled, hogy a Fidesz frakció tagoknak van-e beszámolási kötelezettségük az ügyben, hogy hogyan szavaztak, így aztán Rozgonyi tudja-e a végeredményt? De nincs, nincs, nincs, nincs, nincs, nincs. Azt kérdezem, nincs tőled. Azt kérdezem tőled, anélkül, hogy totóznánk, meg akarod-e előlegezni a következő közgyűlés döntését Ez ügyben számarányát tekintve? Nem kívánok ilyen szinten, csak én azt gondoltam, hogy mindenképpen fontosnak tartanám, hogyha nem maradjon bennem, hogy így fogalmazza, hogy elmondjam a véleményemet az illető emberről. Létezik-e az, a... létezik -e az, hogy Dacára a mi beszélgetésének, Dacára a Karácsony gergelyel folytatott beszélgetésnek, a vége a történetnek mégis az lesz, hogy Várnai László megdicsőül? Én azt gondolom, hogy ő már nem dicsőül meg, mert a választók egyrészt véleményt formáltak arról a magatartásról és arról a, arról a magatartás formáról, amit ő képviselt, a, akár az országgyűlési választások, akár a, az önkormányzati választások e, során. E, ugye eredetileg az én ellenfelem volt, tehát mondjuk úgy, hogy a jobboldali politikusokat, politikát, illetőleg személyelmet személyemet támadta élesen. Aztán a szocialisták is megtapasztalják, amikor az önkormányzati választás kapcsán szembe fordult velük, hogy, hogy milyen magaszarszású emberről is van szó. Egyszer -egy -egy, inkább valóban mondható az úr, de értelmezhetetlen és nagyon-nagyon, hogy mondjam, drámai magatartást tanúsít. Soha egyetlen eredményt soha nem ismer el. A szavazási metódus a testületben nagyon hektikus volt. Azt, amit támogatott, még azt is lekicsinjel. Tehát nem, nem szerintem nem méltó a zuglói polgárok bizalmára de erről döntöttek is a zuglói polgárok egyébként. Elnézést, lehetséges, hogy rosszul olvasom, de ha nem olvasom rosszul, te egyébként mit gondolsz a 2011. évi 189. törvényről, amit módosítani akar ezek után, vagy módosítani szeretne Karácsony Gergely, és amiről azt mondja, hogy az Mészáros Lőrincre lett annak idején kitalálva. Valójában egyébként <tos> ez egy jogszabályi törvény, hogyha finomítani, vagy javítani kell rajta, ám legyen, legyen erre, van erre módon, úgyhogy hogy Magyarországgyűlés, vannak választott képviselők, a képviselő úr megkeresheti a saját pártbeli képviselőt minket is, illetőleg minket is, ezzel nem keresett meg velünkket. Minden törvény ö, módosítható és javítható. Azt kérdezem, ennek ör, annak örvén a független, hogy ezt kinek a kedvéért találták ki, hogy az mennyire praktikus kritika, hogy ez egy olyan törvény, amit azért nagyon nehéz alkalmazni, mert hogy egyébként adótitkokra kéne rájönnie annak a közgyűlésnek, amely szankcionál, de közben nem tekinthet bele az adótitkokba. Nem tudok válaszolni valójában, ilyen szinte nem vérdeztel fel magam. Az bizonyos, hogy az önkormányzi képviselők esetében van egy ilyen nyilvántartás, amelyben felvételüket kell kérni. Cégek szokták is egyébként. Ebben igazad van, de azt egyébként, hogy az, hogy ezt befizették vagy nem fizették be, arról csak utólag értesül, tehát permanensen folyamatosan nem tudja az önkormányzat ezt figyelemmel kísérni. Hát megvannak erre a fórumok, rendszerek, amelyeken keresztül, ha nem is az juthat hozzá a pármely szereplő, egyszerűen működik a rendszer, Láthatatlan működött. Tehát, tehát a sajtó is rögtön megnézte és talált embereket ajta, tehát, akik nem szerepelnek, vagy nem tudom, igen. Roszgonyi Zoltán azt írta a hollapján, hogy ő egyébként nem értett egyet a döntéssel, illetőleg ő konkrétan a méltatlanság elvetés. Tehát ő úgy szavazott, om, om, olvasom csak, hogy pontos legyek, hogy ne mást mondjak, mint ami ide van írva, egy másodperc türelem azt írja, hogy szomorú történet, amely szerintem inkább elköltsi etikai kérdéseket vett föl Várnai képviselő úr tevékenységével kapcsolatban. Karácsony Gergely a Boldogság világnapján megvétózta a Várnai László képviselő méltatlanságát kimondó határozatot. Jól tette. Egyetértek azzal, hogy nem szerencsés politikai vitákat jogi eszközökkel lerendezni. Magyarul... Ő... Ho... Igen? Ebből is, ebből is látszik, hogy egy-egy politikai szervezeten belül többféle vélemény is lehetség is, illetőleg van. É, ö, ér, ember, tehát, De más ezek más után ugye az ember más azt feltételezni hogy Roszgonyi Zoltán nemet mondott, miközben a frakció két tagja kezdeményezte ezt a méltatlansági eljárást, és te magad is ezt támogattad. Ebből adódóan van-e konfliktus közted és Roszgonyi Zoltán között? nincs sem konfliktus közted, és az apagármester úr között miért lenne? Ezt gondolom, hogy most az, hogy valaki más vélemény, vagy más-más Helyezkedik, vagy jut egy-egy adott kérdésben, én azt gondolom, hogy ez inkább színesség a politikai életet, mint vagy egyik útvá. Tehát ebből is az látszik, hogy egy demokratikus pár vagyunk, ahol, ahol sok vélemény tükröződik akár egy ilyen kérdés. A megismételt szavazáson sem lesz kötelező szavazás? Én azt gondolom, hogy nem, de a frakció nyilván előtte tárgyalni fogja ezt a kérdést. Örülök, hogy hallottalak... Elképzelhető? hogy újabb adalékok, újabb információt is megvilálták. Örülök, hogy hallottalak, sajnálom az aprópót. Én is sajnálom, szervusz! Szia, Feri! A... Ferencet hallották, legközelebb az ütmétlésnél ez is uh, szignál közé kerül. A műsort a Zuglói Önkormányzat támogatta. És most...